אני עדיין ראפר. גם הסכין לצווארי. מעל ראשי החבל, בכיסא החשמלי, אל מול התליינים שמעשנים בלימוזינה. גם אם המציאות נראית חדה כמו גיליוטינה. אני עדיין ראפר. גם יגמרו כל התקוות. גם תבוא אפוקליפסה, לא יקחו זאת ממני. כשיפלו כל החומות ויצעקו ברחובות. יש עוד ראפר בעולם? עקום ואתוודה, הנני. אני עדיין ראפר. תפקח עיניים במיטה, בצדו השני של העולם ולא תברח ממי שאתה, ואני עדיין ראפר. עדיין בן בריתה של הפואטיקה, עדיין אמן שליטה במיקרופון לשון עם טכניקה, שני דברים תבואים, פי א', היפופת גנטיקה, אני פשוט עדיין ראפר. מתעורר ומתמתח, כמו ראפר, שוטף את הפנים ומצחצח, כמו ראפר, יורד במדרגות ומתקלח, כמו ראפר, שוכח את המרתחות בשר, כמו ראפר, קורא דה מרקר, שותה תלימון, כמו ראפר, דה מרקר ראפ ראפ וקרוסון, כמו ראפר, רק דיילון יש לי פאנצ'ר, מאכר, שלא תחליף לי את הקומבון, אני עדיין ראפר. אני עדיין ראפר, גם לא חשקתי בגוראי אחר, גם אם החוק עשר זאת, לא הייתי מסתתר. הייתי עומד בראש דוסות, פורס ידיים ואומר, אני אחרון החסידים המובהקים של מר סופר. כן, מר ידע לספור אותם. היה סופר הכל ולא ספר אף אחד. היה יושב רגל לרגל בטירה כמו הפוד, וכל מי שראה אותו ידע שזה המאסטר. מיקי בינימאט זה מר סופר. מר נו, מרחוב סומסום? איזה? האקאונט, נו, הערפד הזה שסופר דברים. בסדר, נו, אז הוא מאסטר? מה סופר, נו, איך אתה לא מכיר את זה כזה טריוויאלי.